gränslös gränslöst gränslaust no hello visst det passar bättre in för dina gränser och inte vi är alla födda in i denne världen med ulike förutsättningar det handler ofte om hur du själv möter de utmaningar livet har gett dig även om det är lättare sagt än gjort Bønner, fiskere og alle sammen der ute, hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss et tema som for mange i samme situation ville tenkt at livet er over før i det hele tatt fikk begynt. Men sånn tenkte ikke vår gjest i denne utgaven av Grenseløst. Hyggelig at jeg fikk møte deg, Torstein Lerold. Tusen takk at jeg ville vel komme. For dem som ikke har hørt om deg, kan du kort fortelle om din bakgrunn? Jeg er Hemma, som du ser Jeg er uh, utdannet lektor I historie Jeg er uh, Politiker Og fra i I Oppland Jeg er bondesøn Du er bondesøn Men uh, du sier du også at du, du er hemma uh, Men likevel så Er du hemma på en sånn måte at du likevel ikke Du lar ikke livet stoppe opp Og liksom bare tenke at Ok, nå er det bare å gi opp. Kan du, du legge det å det hjemme? Når jeg sier at jeg er hjemme, så er det mer som du ser mig, Men min tilstand så føler jeg ikke at jeg er hjemme. For meg handler det om å være meg selv og leve som et vanlig menneske. Og kanskje aller viktigst aldri la stoppe mine drømmer. Så jeg er hjemme, men jeg har aldri stoppet meg fra noe som helst. Det er kanskje ikke så mange som vet det, Men du, du har noe som heter for spinal atrofi, Hvis jeg har skjønt det riktig Hva er det for noe? Det er lätt lett forklart, Så han det om at hjernen har problemer Med å sende Ut i musklene Og det betyr at musklene Sørte men sikkert Forsvinner Hva er dine drømmer da? Jeg ja, har mange drømmer. Jeg drømmer om hus, jobb, familie, stortingsplass. Ja, jeg lever et meningsfilt liv. Det er kanskje ikke så lett med stortingsplass nå når Senterpartiet uh, står på sted i bil. Vi skal opp på fem år. Og jeg er bare 20 år, så er har blodt det er jo mulig at jeg er litt fordomsfull noe, og det er jo gjerne fordommet jeg vil utfordre for jeg tenker at blir man født med de forutsetningene du har som du ligger i en rullestol så er det ikke så mye man kan gjøre, og da tenker jeg jo at da man jo være fullstendig handlingslamme men du, du sier at du vill inn på stortinget hvordan henger det sammen for meg som tilsynelatende funksjonsfrisk? Nei, forrigeblitt så har jeg jo det har jo. Hjernen min i, i behold, den fungerer jo ypperlig. Jeg har munnen i orden, og egentlig så er det det handler om. Fordi alt ant, det har jeg assistenter til. Så har du hjernen og har du orden, så kan du gjøre det meste. Hvordan løser du sånne dagligdags problemer? Du sier du har hjelp til hvordan fungerer det i livet, egentlig? Livet mitt fungerer med at uh, jeg står opp i med hjelp av en assistent. Jeg drar på jobb som lærer eller foredragsholder ved hjelp av en assistent som kjører mig dit jeg vil. Jeg uh, lar i middag ved hjelp av en assistent som gjør alt jeg sier. Og da er som sånn type uh, ta den poteten Kutten i vannet, sett på platen, ta ut kjøttet, varme opp ja, den type ordre Så jeg gjør på en måte selv. Det er bare at jeg har andres händer til å hjelpe meg. Hvordan blir du møtt? Jeg blir møtt med respekt. Jeg har genom eh, gjennom mitt liv da det er veldig sjeldt at jeg har eh, møtt fordommer. Jeg har eh, aldri blitt mobba, og alltid hatt, eh, hva skal jeg si, normale venner. Altså det, det, det, det er jo nesten litt rart at jeg skal si det, men det høres litt rart ut at du ikke blir møtt med fordommer. Har de miljøet du vokst opp i? Har liksom, du, vok du er fra en liten bygd, har det noe å si? Tror du det er annerledes for de som er fra en by, eller... Ja, ja, det tror jeg absolutt du har et poeng med. Er, som sier, så er jeg i en liten kommune i Valdeus med 16 i det var egentlig bare jeg som var i rullestol sammen med min søster som også er i rullestol. Og ja, jeg hadde på en måte for å et sosialt liv så måtte jeg være sammen med normale venner da, med, med beina i orden sant? og da var det på en med på dens premisser også, så jeg var med på lavatur og fester og alt mulig da, som de var med på eh, stå på ski, den type ting snøletur ja, og på en måte vise dem at jeg var mest mulig normal da og ja, etter og slett viser at jeg var tørstein og ikke at jeg var funksjonshemma bare viser hvem jeg var mange som, har, har, får du noen tilbakemeldinger fra andre som er i lignende situasjon som du er ja, det gjør jeg veldig ofte eh, nå har jeg fått eh, litt, en liten navn i media etter noen bilder og det er veldig mange som tar kontakt og spør om hvordan de får du det, det, og hvordan de gjør det, og sånne ting. Du har jo gjort en fotoshoot i VG for en tid tilbake, der du hadde naken bilder av deg selv. Hvorfor ville du gjøre det? Nei, det var, altså, fotoshooten, det var i VG. Det var en, en privat fotoshoot for en fotostudent, som hadde en innleveringsopphave. Så sånn han anslut mig om jeg ville stille opp som artmodell på bildene hans. Og det ville de følge ute i naturen i hele naken. Jeg sa ja, under tvil. Det jeg ville vise at eh, kropp er oppskrutt, og at det er mulig å ut som et mistfoster uten å på en måte, La det ødelegge livet ditt, da. Så ble bildene veldig bra. Det ble det. Og jeg har en venn som er journalist i veiet. Jeg har fortalt han om denne seansen. Da. Og da sa han at de bildene vi vi har. Og så tenkte jeg på det, så bestemte jeg meg for å si, ja, vi det. Det er på en måte å kjøpe det. Hva ble reaksjonen etter det? Overveldende positiv. Ja, rett og slett. Jeg fikk så mye kommentarer, både fra inn- og utland, om at uh, det var veldig pene bilder, og at de følte at uh, jeg brøyt en del tabur. Og noe av det beste meldingen jeg fått, det var en ung jente som sa at hun ble mobbet, men etter at hun så at jeg tørte å vise det her, så følte hun at hun fikk mer selvtillit. Da. Og det, det varmer. Så det handler litt uh, om å by på seg selv? Det tror det gjør i alle deler av livet. Du, du, jeg tenker at du må jo ha et enormt pågangsmot, hvordan opplever det hos andre som er i lignende situation med dem, har de det samme pågangsmotet som det du har? Nej det er både og det er, det er, det er klart jeg var veldig heldig i det mitt jeg, jeg har møtt et offentlig system som har tatt vare på meg og gitt meg mulighetene leve et meningsfullt liv sant? som har gitt meg muligheten til å studere og alt det her, det er veldig mange som ikke har den samme muligheten, og de er ofte litt motløse, og litt sånn de holder på å gi opp og da spør de meg ofte hva, hva gjør du for å på en måte bevare positiviteten da og da sier jeg at, det er en øvelse og jeg tror og det er også med jeg holder forelag om da, det at det var positiv. det å stadig på en måte nesten tvinge seg selv, det å presse seg selv å positiv, det gir en positiv effekt. Sånn at det er lettere å møte slags for andre og det offentlige systemet med en positiv holdning. Det er klart, det er ingen fasit, men for meg har det vært en fasit. Men helsevesenet tar det like godt imot uh, alle som er, har en funksjonshemming? Nej altså vi har jo historier eh, om det motsatte, men for min så har helsevesenet vært helt ypperig. Hvordan tror du at uh, måten du tar det på kan inspirere andre i liknende situasjoner? Nei, uppe håper jo da at uh, flere skjønner det er lov å være trist og litt leise og litt motløs. Men jeg håper de at når man finner sin egen styrke og sin egen si, vilje å på måte, stå på evne, så, så jeg håper jeg de ser at det nytter å være positiv og være oppinsom og være løsningsorientert. Fordi selv om det er veldig forståelig at man er lei seg og kanskje litt bitter, så er det veldig lite hensiktsmessig. Så da er det vel egentlig nesten irrelevant om hvordan man blir født, bare man har den rette innstillingen? Ja, på en måte ja. Rett og det er det for å si at, uh, hvis man har en, en en familie og, og, og en, og en ø, kommunen som er villig til å hjelpe deg så er det også veldig fint altså du gör jo ting lettere sant men jeg tror at det å være optimistisk og ha fremtidstro det er bra også for en selv, fordi at jeg tror at positivitet, det er allerede positivitet når du da møter en saksbehandler med et smil og en, en idé om en løsning. For exempel eh, i stedet for å si til en saksbehandler at eh, kan jeg kan få en støvnad, så kan du bare si, hei, du, jeg har ødelagt meg selv. Kan jeg få hjelp til å komme ut i arbeid? Så viser initiativ selv, da. Men det hører man jo stadigvæk om at det er jo ikke alle som, alle som blir møtt med et smil på NAV eh, har du, du, du sier litt om hvordan man innstillingen man bør ha når man møter NAV men har du noen andre tips og råd til de som ja, er så motløse uansett utgangspunktet egentlig eh, til hvordan man bør ta fatt i sine utfordringer Det er veldig vanskelig spørsmål for det er, det er, det er helt klart helt klart eh, veldig mange som er veldig vanskelig og som har problemer med å se lyset i enden av tunnelen men, men jeg tror jo faktisk at mennesker det sier noe sist er positive også saksmannere så, så jeg tror at hvis, hvis de blir med ett smil og, og en løsning da, så er det lettere for dem å være med på det og på en måte saksmannere har jo lyst til å hjelpe. Sånt. Men da blir det nesten sånn at når jeg hører Måten du ser På din livssituasjon Og hvordan du velger å takle dine utfordringer Så kan man jo sånn funksjonsfrisk Som da er bitter på nav Og samfunnet runt Egentlig så bør vel de bare skjemmes Nej, de bør skjemmes altså, Det er på en måte, Som heter det Lov å bitter Det er lov å være leise Sånt? Men det jeg prøver å formidle er for deres egen del så er det lite hensiktsmessig. Sånn? Det, det, det hjelper ikke. Det blir en, en dårlig spiral som bare går nedover og nedover. Det er det jeg prøver å si. Så ingen bør skjemmes for all men, men det er klart jeg tror veldig mange har tent på å se litt nye muligheter og tenkt litt annerledes. Hva kan du, du legge i å tenke litt annerledes? Nei, jeg, jeg har jo på på at på kan finne løsninger på alt mulig rart. Jeg tror at en for exempel jeg mener jo for eksempel en, en lærer som har brett beina i skibakken. Jeg skjønner ikke hvorfor den læreren bør være skjortmeldt. Jeg mener at den læreren man får en rullestol til leie det poster samfunnet kanskje en tusen opp da i løpet av tre måneder toppen, sant? men med den rullestolen da så pann den leieren meg jobb sant, den på den underviser levende, det er jo ikke munnen der å farme det er ikke hendene der å farme, sant så det er jo, det er måte, det er et eksempel på det å være litt mer oppfinnsom Tennt litt nytt, sant? Really... Grenseløst! Hvor er grenseløst? Yeah. Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova! Radio Nova, FS 99,3. Man skal liksom tilbake til 100% før man på en måte tenker at jeg uh, er god nok i dag. Det du ser er jo er veldig offensivt da. Hva det kommer av at man på en måte er så, hva ska jeg si, man tar ikke utfordringen der de ligger. Hva er det, hva er det som har skjedd med oss mennesker? I hvert fall her, her, spesielt her i Norge. Da. Nei, altså, vi har hatt en velferdstad som har hjulpet oss veldig mye. Og pansje har den også sløvet oss litt ned til nytt. Fordi, jeg tror det at det er veldig mange som ikke har muligheten til å jobbe. Og som fliter både mentalt og, og, og, og på en måte og har såpass alvorlige hemmelinger at det er umulig, Men da tenker jeg at de må få hjelp, sant? Men det er så mange andre som med en litt annen tankegang, de har tenkt litt utenfor boxen, kunne gjort noe annet, eller finne på en løsning som kunne gjøre jobben mulig igjen, da. Som eksempel med, med den læreren, da hen hvor bør det da tas et tak for at man begynner å tenke litt mer sånn at selv om jeg har knekt beinet eller armen eller på en måte er litt nedsatt men likevel kan utføre min jobb hva er det som må ta tak i for å på en måte få en sånn forandring og en ny innstilling egentlig til hva jeg kan gjøre selv om jeg er litt, litt, ja, litt redusert for å si pent jeg tror det er et delt ansvar arbeidsgiver har et ansvar for å se løsninger, sant? Så ser vi for seg at, øh, ok, den læreren her har bett beinet, det blir vanskelig å skrive på tavlet, da putter vi den læreren i et rom med smartboard, for eksempel, sant? Det må også være arbeidstakers ansvar, å komme med forslag til løsning, sant? Og i de tilfellene hvor NAV blir innblandet, så NAV har NAV et ansvar til å komme med løsningsforslag. Men det er også en helt annen måte å se eh, samfunnet på oss, altså måten man ser eh, seg selv som en resurs. Ja, det er det det handler om da. Mennesker er ressurser. Enten de er 17 kilo og et beinrømmer, sånn som meg, eller du er på 150 kilo og har problemer med å stå, så er du en ressurs det er det vi må begynne å, vi må begynne å tenke litt mer som, som på den måten da at du er en ressurs. det er jo noe som heter inkluderende arbeidsliv uh, fungerer det etter sånn som du opplevde det er både Nu ser det ja andre steder ikke så det, det er uh, igjen da igjen, som jeg sa i sted så tror jeg det er avhengig av borgen arbetsgivare eh på att introdugera nya etniciteter i sin befintlig og på att jobba med det det handlar om den arbetare jag tar emot eh och det är ja, egentligen som jag säger det handlar om den man tid passagerer den old name jag jag vet du utnött jag har nog nødvendig fundament føle det sier det at hvis man har en et alternativ matematisk en et hvis på den arbeidsgivere og arbeidsgivere har det så vil jeg det at de eller så er som er, er, er, er at altså, som danne fundamentet for IA talent jeg vil vil hjelpe lette det arbeidet. Kor korleis ser du da, i, i det svake i e-talen? er kanskje litt en sånn, lite spesifikk. du kanskje de burde sagt litt mer sagt litt ned enn det her med så fyr at eh når når du besøker sent da er det en pikt etter eh, en periode og tilpassarbeid. Sånn Men det handler jo om at du må ja, tenke litt mer som en ressurs. Du må, ja, jeg tror du er at han burde tenke litt mer. Ha litt mer det perspektivet. At alle er en ressurs. Jeg intervjuet for en tid tilbake Kato Sahl Pedersen. Og han etterlyste blant annet at han var utan en huskar farten vad det var men han skulle ta jobb och med dokumenter Och eh, han opplevde at att folk med funktionsnedsättning inte blir tatt på allvar för det var ingen som sportade eh, han i den situationen om hur sn han hade tänkt och hantera dessa dokumenten. Eh hur du arbetslivet både fra ditt ståställe men också som när du har pratat med andre som er i liknande situation med dig? Eh, ja, arbetsgivare, vi har lite inne på det för för en arbetsgivare flink nok till att och se funktionshindrade som en resurs. Nej. Eh, det är inte eh en del av vårt samhällssynsätt. Det är stort, de stort samhällssynsätt. men jag tror det där är tvdel sant. For en bedrift en arbetsplats, det man alltid tänker på med bedriften sin sideste. Sant? Og det er jeg fullt forståelig. Og det er ta imot en funksjonshemma, det å ta sjansen på å ansette en funksjonshemma, det innebærer en risiko. Sant? Både i forhold sy til altså sykeforvær og arbeidsinnsats. Eh, så arbeidsgiver må få større insentiver så sånn at de tør å ta sjansen. Sånn? og de initiativene de kan handle om som, jeg har troen da på midlertidige arbeidsetaler for funksjonshemma jeg har troen på at hvis en arbeidsgiver vet at det ansettelses for det her det var opp i tre i eller et år og så på en måte han, hvis du ikke klarer jobben, så kan du sise opp sånn? jeg tror at terskjøren for å ta sjansen blir mindre. Så sånn jeg tror at eh, hvis det viser seg da, at en funksjonshemmel gjør en ypperlig jobb, så tror jeg også at arbeidsgiver er såpass fornuftig at man får en fast jobb. Sant? Men de må tørre å ta sjansen først. Det er midlertidige arbeidsretaler en løsning, lønnstilskyld er en løsning, og så er det selvsagt holdningskapen i arbeid. For jeg tror det at hvis man får flere funksjoner som er utdragende og en bedrift ser at den personen er en ressurs, så tror jeg sjansen er mye større for at gang det utlyses en stilling i den bedriften, da blir en funksjonshemma tatt inn på intervju for da vet jeg at det er mulig Sånt. Men er det sånn at eller er det bare et feil inntrykk jeg har at veldig mange funksjonshemma sitter hjemme eller på institusjon og livet har egentlig bare stoppet opp det, for å være helt ærlig nei. så vet jeg lite litt om det som du gjør fordi eh, jeg tror at noen funksjonshemma lever sånn som du sier, mens flertallet de er kanskje enten i jobb, eller andre aktiviteter, eller de vil ut i Og det er viktig. Det er du som vil ut i jobb. Men ønsker du at, at uh, du skal bli tatt mer hensyn til for å få tilrettelagt din uh, altså diskutasjon til arbeid funksjonshemmer ska gjøre, eller Bør man kanskje ta litt mindre hensyn og være kanskje mer direkte overfor folk med en funksjonshemming? Ja, til det siste. Utentil. Ja, hvorfor skal man liksom ta mindre hensyn til folk som har en funksjonshemming? Man skal, altså, man skal ikke ta mindre hensyn. Men man skal ta mindre hensyn til funksjonshemmingen. Man skal tenke at det at Ola er funksjonshemmer han blir innholdt i intervjuet Äh men, är det spør det jag du, kan du genomföra det? Kan du genomföra det? Rossi. Ja, ja. Eller punch ju själv för den og den hjälpmedel, sant? Där det är lite utcase Men men här. Jag menar helt seriöst att finns som samma all din på hjälp. Bare fordi de er fyrt som samme. De er nødt til jobben fordi at de kan tilbyr bedriftene. Sånt? De må få jobben fordi at de er best. Enten utdannet eller kompetanse eller hva som helst. Fordi hvis de skal, skal få en jobb bare fordi at de er fyrt som så blir det feil. Så det vi må gjøre i samfunnet er, som jeg sa innledningsvis at vi må få den tershjel som det er å ta sjansen på å ansette funksjonshemmet den må bli mindre Hva er dine fremtidsplaner bortsett fra å bli stortingspolitiker for det har du allerede avslørt Mine planer er å jobbe som lærer bygge meg et hus ha mange venner. Og reise masse. Du, hva er ditt neste reisemål? Hvor du liker å reise henne? Jeg, jeg har veldig forskjellighet for, for uh, USA. Det har vært mye. Både hos familien i USA. Og på roadtrip. Så USA er nok mitt drømmeland. Helt til slutt, uh, hva er din oppfordring til funksjonsfriske som funksjonshemmede? Gi oss sjansen. Det å vi er. Det å vise at vi er noen andre enn funksjonshemmingen. Til å vise at funksjonshemmingen egentlig ikke Det var veldig hyggelig å møte deg. Tusen takk for samtalen, Torsten Ler. Tusen takk for meg. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, så hva er ditt utgangspunkt? Hva er dine utfordringer? Hva er det som holder deg nede fra å holde deg uppe? Hva er det som hemmer deg? Du kan svare for deg selv. Du kan stå rak ryggen, med eller uten ryggrad. Du kan våkne hver dag til noe som gir mening, hvis du vil. Uansett utfordringer så er det ikke bare, ifølge Lerol, NAV sitt ansvar. Vi har i hvert fall innordnet oss här på Berge med tiltak som får prisen på putevar til å gå rätt til vers. Men jeg skal ikke være pekefingeren opp i trynet ditt. Du kan peke på deg selv neste gang du ser dig selv i speil. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Du kan også sende en mail til grenselost at radionova.no. Vi er tilbake neste uke til samme tid. Kjersti N. og Olav G. takker for oss, og hei og hopp i det. Det spiller for så vidt ikke hva du hopper i så lenge du hopper med meningen. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3 grenseløs, grenseløs, grenseløs, grenseløs What? Radio Nova